قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. minal iman, ayy ba'dul iman min menunjukkan sebahagian at-tab'idhiyya iaitu diantara keimanan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar terhadap akhdarullah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 sebelum ay khalaq as-samawati wal ardh bi 50000 sanah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan telah menuliskan takdir-takdir dari segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50000 tahun yang lalu sehingga semenjak itu Allah azza wajal telah menetapkan segala sesuatu dan apa yang terjadi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 bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah menjalankan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dibutuhkan kesabaran yang kedua as-sabru an ma'siyatillah bersabar dari perbuatan maksiat yaitu bersabar untuk menahan diri kita Agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maasi, kemaksiatan, penyimpangan dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala, juga dibutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga adalah asyobru ala akdari bersabar terhadap segala yang telah ditentukan dan ditetapkan.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 Walau takol untuk yang membunuh dalam nama Allah, amanat. Hmm? Mana, ya, kawan? Walau nabilun kum, bishayin min al khawfi wal joo'i, dan nafsud min al kami pasti akan mencoba kalian.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 Maka Allah Azza Wajalla memberikan balasan kepada dia ketika dia meyakini itu datang dari Allah sehingga dia riba dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala maka Allah pun memberikan petunjuk kepada hatinya memberikan hidayah wafis sahih muslimin an abi hurayrah dan di dalam sahih al Imam Muslim dari Abu Hurairah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 yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam Sebagaimana yang maklum Dalam madhab Ahli Sunnati wal jamaah, Kekufuran itu terbagi menjadi dua Al-Kufrul Akbar Kufur yang besar Yang menyebabkan seorang keluar dari Islam Apabila terjerumus ke dalamnya Yang kedua adalah Al-Kufrul Asghar Kufur yang kecil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 disebabkan karena dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di hadapan para wanita, "Tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna akthar nar Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak penduduknya dari kalangan para wanita. Atau dalam ayat yang lain, uraitun nara faraaitu aktsara ahliha annisa. Aku telah diperlihatkan neraka dan aku melihat penduduknya yang paling banyak, yang mayoritas adalah para wanita, yakfurna. Karena mereka itu kafir. Di antara para wanita ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam, Apakah mereka kafir kepada Allah?" yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, kata beliau, s.a.w. La, ya. bukan karena mereka kafir kepada Allah, yakfurnal ihsan, wa yakfurnal asyir. Mereka kafir terhadap perbuatan kebaikan, dan mereka juga kafir, yang mengingkari, suami mereka. Walhasil, bahwa istilah al-kufur, masyhur, di dalam al-alfaz syariah,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 nasab keturunan seorang. Ya. Seperti mencela orang ini dari keturunan rendah, kemudian dihinakan dan direndahkan. Lalu dia mengangkat dirinya, berbangga dengan keturunannya. Ataukah mencela keturunan seorang? Si fulan ini bukan anaknya fulan. Nah, atau ada seorang yang mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita mengingkari tanpa dalil kamu bukan dari keturunan Rasulullah alaihi salatu salam dan yang semisalnya yang demikian ini tidak diperbolehkan yang kedua wanniyahatu alal mayyit meratapi orang yang meninggal dengan mengangkat suara ya berteriak dan menyebutkan kemuliaan dari si mayit tersebut menyebutkan jasa-jasanya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 sehingga menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang haram diantaranya meratapi al-mayyid walahuma anibni mas'udin marfu'an dan juga diruatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' yakni Rasulullah s.a.w. bersabda laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyubah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 Memanggil dengan panggilan jahiliyah. Nah, panggilan atau subiya berteriak memberikan pujian-pujian kepada al-majid, ataukah berteriak mengeraskan suaranya dengan yang menyebutkan suatu lafaz kebinasaan atau kecelakaan, ya dengan meninggalnya seseorang. Ini dari akmal al-jahiliyah. Maka dari sini. Hadis ini menjelaskan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alam orang yang meratapi majid ketika ada seorang yang meninggal dari kerabatnya. Di dalam riwayat yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-salikah wal haliqah wasy-syaqah. Naam, mereka yang mengangkat suaranya, mereka yang menggundul kepalanya dan mereka yang menyobek-nyobek bajunya. Dan dari sini juga menunjukkan bahawa apa yang diamalkan oleh kaum Rafi'ah pada setiap tahunnya dari upacara mereka dalam memperingati meninggalnya Al Hussein bin Ali bin Abi Talib, terhadapnya ta'ala Taalaanhu, di Karbala ini bukan dari amalan Islam sedikitpun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan.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 Karena dia bertaubat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia. Dan Allah tidak menginginkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya di akhirat, karena siksaan di akhirat itu asyadu. Lebih keras. Lebih menyakitkan. Maka disempurnakan di dunia. Oleh kerana itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-hudud wal-mukaffirat wal-kaffarat mukaffiratun li-dhudud. Hukum-hukum hadd.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 Ataukah akan menjadikan syafaat terhadap seorang yang anaknya meninggalkan mereka? Nah, di saat mereka belum balik, satu kenikmatan. akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Wa tadu ilah sobri fa'yu tabu aleha dan kemudian mengajaknya dengan musibah tersebut pada kesabaran sehingga dia diberikan pahala wa taqṣidul inābah ila dan menunjukkan kembalinya dia kepada Allah dan merasa hina di hadapan Allah wal irādu 'anil dan berpaling dari makhluk ila ghairi dhalika minal maṣālihil 'aẓīmah dan yang lainnya dari berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan yang besar disebabkan karena musibah yang menimpa seorang mukmin fa nafṣul balā yukaffiru Allah bihi dhunūba wal khaṭāyā Bahkan cobaan itu sendiri, musibah yang menimpa, musibah itu sendiri telah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Wahdamin aabumin nyan dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Falmasa ibu rahmatun wa nigma fi hakq umumil khulq maka musibah-musibah itu adalah rahmat dan kenikmatan pada hak keumuman makhluk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 Wa man yattuliyha farzuqqa sabrukana sabru alaihi ni'matan fi dini maka barang siapa yang mendapatkan cobaan lalu diberikan rezeki oleh Allah berupa kesabaran maka sabar itu merupakan kenikmatan di dalam agamanya wa hashalahu ba'dama kaf kuffira min khatayahu rahmah dan dia akan mendapatkan setelah Allah hapuskan dari kesalah-kesalahnya dia mendapatkan rahmat lagi dari Allah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 Orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan musibah itu mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan rahmatnya. Wahsulallahu ghufranus syi'at warafuud darajat dan dia akan mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Faman kau mabisom berilwajibih hasulallahu dari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 Tergantung dari besarnya cobaan. Hmm? Oleh karena itu orang-orang yang paling sholeh cobaannya paling berat karena mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Asyhadulbala al ambiyat sumal amsal sumal amsal. Cobaan yang paling berat yang dilasakan adalah para nabi. Hmm? Kemudian setelah itu kemudian setelah itu.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 Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni wa aku kama yu'aku rajulan minkum aku ini kalau terkena penyakit panas ya itu seperti terkena penyakit panasnya dua orang dari kalian kan di dilipat gandakan panasnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala Lalu kata Abdullah bin Mas'ud adzalika annalaka ajrun yang demikian itu karena apakah engkau akan mendapatkan pahala pun dua kali lipat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, zalika kadzalik." Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melipat gandakan ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'aminn muslimin yusibuhu adza' syaukatun fama fauqaha illa kaffara Allahu bihi min khotayah wa hutat dhunubuhu kama tahutush shajaratu waraqaha. Nah.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 sehingga wacarlah kalau kehidupan mukmin itu selalu baik. Mendapatkan kenikmatan baik, mendapatkan cobaan musibah juga baik ya ikhwan. Kenikmatan bagi seorang mukmin. Nah. Wa inna Allah taala اذا احب قوم ابتلاهم. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai kaum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 tidak punya kesabaran maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wataala. Hasanahutir midi. Hadis ini dihasankan oleh at midi. Allahu Nekwan. Tafdholu hafizahum Allah.